Amor con esta música danos pé pois ter recibir pois a unha escritora. ¿Qué? A Paula Carballeira. Bueno, ese é algo máis que a escritora. Vamos a saludar, <risa> xa falamos Moi ¿no? sí, sí. vale. boas tardes, Paula. Paula. Hola, que tal? Boas tardes. Moi que eres escritora. No, no. Non, non. Non é solamente escritora, é eh. é eh, oh, eh, actriz. Sí, eh, bueno, <risa> unha gran, perso gran persoa. de todo. É unha gran persoa que, ademais, eh, temos que felicitarla porque, eh, bueno, estás a piques de, de, de, de celebrar o día 12 de febrero, pues, esa sesión Bermudas rumorosas, rumorosas, ¿verdad? A rumorosa, si, si, si. de caella non estarei aí porque non me calza que teño traballo, pero xa deixei ben instruídas. Si, <risa> <risa> sí, eu sí, de ser directora. que ten servidora. Claro que díns sí. rumorosas, de. que dixes. Si, si, ves de ter muitísimo éxito aí, me parece que mm, estiveche fora tamén. Fora, eh, bueno, a ver, eh, sí, casi sempre Cando poido, cando xorde bueno, poi, a ocasión Pois pues, sí, intento sair un pouco, pero fora Onde estiven aí últimamente Chama foi en Portugal, Chama sabes, na raya <risas> Chamaronte aí chamaron e despois, viñeches, cando viñeches can, can, can aí pouco Pois pues eso, o das follas novos tamén, que sei sí. uh, Ah, sí, sí, sí Non paras Bueno, eh, é o que tens, sabes? Si se vas escribindo, pues, a cousa queda aí E logo os libros teñen vida propia eh, sí, <ríe> E as veces, pois, pues, cadra isto, claro uh -huh. eh, eh, Conta-nos da, da, da última Da última, da ultimísima Que os nosos sonentes non saben Da ultimísima falas das da rumorosas Ou das obras publicadas, dix? Pois pues das rumorosas e, das, de, e da publicación, claro Das dúas <ríe> ah. cousas, non? e o noso non saben, nos. A ver, cando claro. nos poñemos en contacto con con vosoutros é eh, para que para darlles para, para darlles publicidade o que facedes, pero pero antes non somos capaces de, de, de, de ter tanta información <risas> para que os nosos clientes saiban Deña. Pois aí, já estáis moi ben. Tenes bastante información. Eh? Bueno, algo aportamos. Sí, sí, sí. Que, claro, como sempre non que andes así a, a mil cousas e mm. as veces cadran. Mm. En nesta época, pois, pues, estou eh, dirigindo un espectáculo que se chama mm. Que Dínas Rumorosas. Mm. Que foi moita ilusión porque con... fala das mulleres na historia da arte. non Son personaxes históricos, tanto da música como do mm. teatro da... das artes plásticas como Maruja Mayo, por exemplo, ou Avellotero. Bueno, pues, mulleres que, que tiveron unha grande influencia nas diferentes tipos de artes, mulleres galegas, mm. e son cun grupo tamén de mulleres da, da zona de Ferrolterra, que me fai moita ilusión porque eu son dali, e mm. son mulleres que llevan sí. traballando moitísimo tempo no teatro, e eh, non é fácil, non é fácil en, en zonas que quedan pois aí, tan na non como é a zona de Ferrolterra, entón fai moita ilusión estar, estar con elas este proxecto. E como directora elas fixeron a, a dramatúrxia, eh, confiaron en mí, pois pues, para a que escena, eh, feliz, porque estrean o 23 de marzo e eh, mentras, pues, van facendo actividades, non? Porque elga Méndez que a, a, vamos, a cabeza pensante eh, todo elga. e as manxe elga, <risas> de elga. maquinarios Muy... teatro, elga sí, pois pues, elga está bien. a mil con cousas como a que, te, a que comentabades non? ¿no? Que o día 12, pues, fa unha sesión bermú con paella eh, No centro cívico es... de Canido, non? Efectivamente, no centro cívico de Canido Eu que conheço... é un centro que se moitísimo Eu coñezo eso porque precisamente mi irmán ali, ali perto de unha finquiña e en Canido ah. teño, teño moitísimas actividades eh, aquel centro cívico te... Foron recuperado aquella caseña recuperaron de abaixo de todo unha caseña de pedra extraordinaria, sí, sí. non? Sí, sí, sí, sí, e fixeron un centro novo tamén uh -huh. E que canido, bueno, ti ben sabes Que é un barrio que sempre tivo unha vida Propia, ¿no? dentro, claro, claro. De, dentro de Ferrol, entón uh -huh. sí, sí, fi, eh, Ten unha asociación ali Que se move bastante uh -huh. Entón, claro, todo isto é eh, estupendo Como che decía, para zonas que quedan eh, pues, Un pouco lonxe do centro uh -huh. Do centro de Galicia, pois pues, que está moi ben Está moi ben E que, que a xente vaya sabendo as cousas que se fan Que se faga publicidade, que se fagan atos festivos Como este, uh -huh. o sea, xa, si, está moi entusiasmada. Ou sexa directora, vale, directora, pero é no asunto da publicación como autora <risa> claro. e que chegaron varias noticias moi boas así que o principio de ano non? unha que comentabades que se fixa a primeira selección dos libros que optan o Premio Follas Novas uh -huh. que se darán pues, na gala do libro aí, o 27 de maio, incluendo os textos meus un de, de narrativa que está na categoría de infantil e de juvenil que é os contos de medo 13 avisos, contos para ler pola noite e outro de teatro, que é sobre memoria histórica que as alumnas Eh, tamén cadrou que agora se fixeron uh, pois, unha selección tamén de libros dunha, da Fundación Cuatro Gatos, que é unha fundación que ten a, a sede en Miami e eh, un dos libros tamén pois, eh, un dos meus, un dos seis libros recomendados, pero xa de editoriais de, de todo o mundo. Então, claro, Xenial eh, pues Eso, parabéns, parabéns Felicitación sí, sí. no, ¿eh? que, que, que además que for elegido Porque Follas nova xa ten unha un pouso Especial, non? ¿no? <risa> ten un sí, pouso sí. bastante grande ¿eh? un Sí, xa sí, eh, levan pues. tempo E aparte como son eh, as editoras Pero tamén eh, o gremio de libreiros E de libreiras eh, Tamén eh, as editoriais ¿sabes? Eh, Une a xente relacionada co libro galego Entón mm. Home, oh, é unha alegría Claro, bueno Como mínimo eh, eh, xa foi nomeado Que, sí, que, claro, ahí está que, Ahí está E es importantísimo, puesto que Bueno, que, que se ha seleccionado Para después recibir el premio Que se reciba premio A ver, tú ya sabes que no somos talismán Pocas personas que falamos y entonces ser, por, por, lo, sí, por lo tanto, estás a pique De, de, de, de, ¿De recibir algún premio de recibilo, sí, Que tenemos ahí Tenemos que quedar o algo Porque, vamos, tenemos ahí pendientes Que vos sois un, un talismán Que tengo que convidarnos a algo Claro <risa> No, a ver, eso eu a, aprovei, gratis, eh? aprove, aproveito de decir, aproveito de dicirlo porque teño a sorte ou por menos temos a sorte de que cando falamos con as persoas, con pues vosoutros, que, que vos querer decir que eliximos ben porque despois só des celebrados por con algún agasallo ou con algún con algún premio, pero que, que bueno, pues a nos os finos eh, ilusión decir sí, eso, que que somos talisman. Claro, claro. No, ademais hai moitas e das persoas que podemos darse hoy... Coincide, coincide, ¿no? Sí, sí, sí, porque já o comentámos outras veces, sí, é sí, sí. verdade. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Eh, y y aparte de eso disete que esta semana que, que, que precisamente o día 12 non estarás, pero ¿onde vas? Que que que, te, e que mira, has, está, como estas cousas, que ocupada. Mil, sí. Ahora, ahora que que nai desentera, de se, <ríe> no, no, se entere. Claro, así que, es que no <ríe> sí, sí. Estou con ensaios coa banda municipal da Coruña ah. porque van a facer unha proposta para o Androido. No, mira. Eh, con varias peças, musicais, eh, mm. un, bueno, o director que que chegou agora á banda da Coruña, que que non é galego, que é da zona de Alicante, pero xa traballamos xuntos na banda de Santiago e mm. é un home que, ba, que ten unha visión da, da música e da narración, sobre todo porque van a ser moitos concertos didácticos, mm. aparte parte dos concertos abertos, moi interesante e aí estou como como narrador E a min iso encanta, de poder traballar con, as veces que traballei con bandas, con orquestas, con filarmonías, eh é, é precioso. Para para chegar os rapaces a música, pero tamén para escoita para e aí andamos, hablamos aí, acabo de ter hoxe un ensayo pois aí na coluña creo que vai quedar unha cousa bonita. Eh, ti como, como como actriz, como como contacontos, como sei como, como como comunicadora, vas te disfrazar? Vos me estás... No hasta ahí, no en chego. <risa> <risa> no, chego hasta ahí, pero sí, si tengo previstas, así esas ahí después a, a Asturias, vale. a Aranjuez, o si sea, por... Caray. Ahí no voy a llegar, Alicante también, que también queda bastante longe aquí, pero por eso por ahora. Aquí no siempre... Esa zona siempre intento ir porque no hay mejor tiempo, así como en primavera, que es una época bonita. Ahí, pues <risa> tenemos... Temos que aproveitar cando veñas, non somente para poder facer a tua actuación, sino tamén que teñas un, un, un momentinho, un minutinhos para estar na nosa universidade. La, ah, claro. Para con, falamos con María Xusé, ou con María Xusé, que teñas uh -huh. unha pe, pequena actuación. Se acaso, o mellor tamén podemos intentar que a nosa asociación Rosaría de Castro de Cornella tamén che faga unho quiño, e eh, eh, non sei... Que disfrutes, que disfrutes con os nosos cativos. Claro, eu feliz, eu xa xa deíns, vamos sí. de mil amores, isto sí, queda aí a palabrado. Sí, si sí, acaso, claro que si, temos o contacto e si ves, non, non vamos, non deixes de comunicarlo para poder hacer un, é eh, dicir, buscar a fórmula para que ti disfrutes con os cativos, e os cativos non sos contigo. Hombre, claro, tanto. eu feliz. A ah, quem verao os cambiar os cativos, eh. Bueno, <risa> non van a disfrutar nada. É que Paula é eh, eh, encandiladora, porque se si te, si, si te metes aí no YouTube, escoitas algunhas das súas intervencións son perfectas, sí, sí, sí, non? <risa> <risa> bueno. Que... Oye, moitas grazas, Isida. Sí, gusto, teño que falar máis convosco. <risa> <risa> gracias a ti por este por, por atendernos tan amablemente. Bueno, estás traballando entonces nesse eh, que acabas de decirnos que estás ensayando esa participación. ¿Cando vai ser? Pois pues isto vai ser na semana de Antroido Vai ser eh, no se nogue, Desde o mércoles sí, o... Non sei que cadra O sábado, non sei se oito sí. Vai ser o mércoles, xoves e vendres E sábado do Antroido sí. E o sábado do Antroido é aberto Para, para todo o mundo para todo público ademais, porque público familiar, eh, bueno, xa sabes que aí no público familiar é eh, de todas as cidades, que a mí ese público gusta de moito. E logo os días anteriores sí que son concertados xa cos escolas. Ajá. Que aí tamén disfrutan moito, eh, que eu teño entendido que te solicitan e non tes tempo suficiente para estar en todos os institutos os que te, que te reclaman. De verdad que eres eh, muy solicitada, vamos. Bo, a mín encántame, aparte porque contar contos a narración oral é algo tan directo co, coa xente, e a mín gusta xa non é nada, nada fingido, a mín gusta moito o público escolar, o público de, de colexios, pero tamén uh -huh. de institutos, tamén é unha idade que a mín me interesa moito, porque é unha idade que normalmente está un pouco descoidada na cultura uh -huh. e hai que darlles espectáculos, hai que, darlle espectáculo, xa, que fomentar que aí vexan que hai cousas que lhes poden interesar. Que tamén se conta con eles. Claro, efectivamente, eh, sí, eh, sí. que eh, eh, eso é es sementar para que eles despois disfruten tamén co tamén. co que illes das a coñecer, porque digo eu, porque hasta sí, no sé, sí. hai cousas interesantísimas, non solamente do conto a contos. Por exemplo, me parece que que hai pouco escoitemo en Alba María, que, que fai eses sí. brindos e eses uh -huh. cousas tan interesantes que quer recoller cousas dos nosos antigos, pois ti, cando, cando te dedicas a facer esas expresións non sei, eh, no, no, nos, no, nos colexios, con rapaces, bueno, eh, seguro que eso sementa algo que despois eles son, son capaces de aproveitar. Claro, si sí, si, sí. es darlle valor a cousas que o mellor eh, non no, no as consideran, non? Pois pues, uh -huh. a expresión oral, por exemplo, o feito uh -huh. de contar cousas ou de o que ti comentabas as regueifas, non é improvisar. Uh -huh que saben facelo porque coñecen ese tipo de música, por exemplo, sí. eh facerón galego, que uh -huh. as lle unha serie de cousas que, que eu creo que son moi importantes, hai mais necesidades que sempre se anda un poucoño despistada, non, non sabes uh -huh. moi ben. Entón, eu creo que sí, a min son as cousas que me interesan moito, ofertalles produtos, uh -huh. eh pues eso, non só de de contos, sen tamén pois pues, na escrita, cousas que ches poder interesar. Eh, si, sí, eu é un, bueno, un sector que a eu creo que se si non ...que perdemos ese sector xa, olvídate mágoa que precisamente a de administración de, outro, de outros eh, organismos sí, eh? non lle dediquen máis tempo para eh. poder disfrutar de, para que todos pudieran disfrutar de iso, non? Antes había casi era tan obligatorio por, por, eu acordo me decativo que, eh, que era obligatorio na aldea a, acudir ao forno onde, onde os vellos estaban ali preparándose para poder para, para fornear, ou, ou oh. por exemplo cando, cando desfollabamos o millo pois pues, eh, era estar ali a, a, a carondeles a mellor tamén desfollabas a unha a, Alguna, zorca, pero sí. en realidad escoitar os son maiores Era encandilado era, sí, sí, sí, sí. era aprender Claro, sí, sí E aí aprendes de todo, aprendes da vida Aprendes contos, claro, uh -huh. pero tamén aprendes vocabulario eh. Aprendes un montón de cous Porque hai moitos, moitos que se van esquecendo Ao non escoitar os maiores Pois pues moitos oficios, pero tamén Moitas manidas de ver o mundo, non moito vocabulario uh -huh. Entón si si si, a mí todo iso encantame que che ya, ya retranca que tu lle pos cando estás, claro. Cando, cando fas algunha Por, algunha aportación, ¿no? Porque aquel lo era wasabi hoy. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. E eu quería sí, preguntarte xa que estamos, que ti percorres Galicia enteira tamén estivo fora de Galicia, eh? Que hai pouco vin aí fora de. Verdade sí. que estiveches tamén Ah, en Berlín, sí, sí. sí. sí. Pois eu queria preguntarlle se a regueifas se cantan por todo Galicia igual ou cada sitio ten a súa maneira. Pois, a ver, isto xa é unha opinión personal, eh? porque non sí. conllezo que se fai en toda Galicia, pero sí. creo que en cada lugar ten a súa maneira. Mm. Hai unha base que é para todas, non? Porque é a base de improvisación, sabes, mm -hmm. que sabes pues, que hai unha serie de, de, de como de versos, non? Que xa se sí. vai recollendo e todo isto que xa é, bueno, é igual. Pero logo en cada sitio tamén mm -hmm. os temas, non? Os temas dos sobre os que se regueifan. Mm -hmm. En cada sitio pues, son distintos. En a forma, eu creo que tamén depende moito hai unha base común claro, porque é a base típica, non? De improvisación popular en oito e todo isto, pero creo que en cada zona... Pero isto xa é persoal eh? Eso tenes que falar con Alba María, que sabe moitísimo máis. Sí, é un especialista nesa causa, sí. Sí, sí, sí. Tamén ti eres licenciada e sabe moito tamén disto, eh? A ver. Bueno, pero é la Enova, é ten... Ela está máis tanto de todo isto. Bueno, entonces Eso, ese, o teu traballo tarballo que vai a ser... Bueno, ¿cuántos días, dixete, que, que, que ibas a estar coa, coa, coa banda? Pois pues coa banda estaré, bueno, estamos con 4 días. 4, 4 días. días seguidos, sí, pero con doble función, os días das escolares. Xe uh -huh. o sea, que ainda temos uns cantos concertos, temos sete concertos, así. Carai. Así, todos xuntinhos. No, eso está, está moi ben. Pero con, con respeto, non no sei sé si, se si, si falo moito calademe. Non, non, no, que, que gornosos ointes saiban de, de, de ti. Hombre, claro. Ven, de ti, conta, conta, conta, conta. Que, que estaba desfalando, nos <risa> tibos un proxecto na, na compañía, na miña compañía, en Barro Bambán, mm. que se chama Facer Memoria. Uh -huh que primeiro fixemos con... hai un ano co... En, en... Bueno, co... Estamos subvencionando polo Xacobeo e agora este ano pola Diputación da Coruña. En Teo, sí, sí... En Teo estivemos, efectivamente, ah, que é onde vivo agora. Memoria, ah, facer memoria. Ah, A mí parece un, un proxeto moi bonito, por eso tiramos por él, mm. porque na primeira ocasión foi eh, catro lugares, un por cada provincia, mm. en esta, como era a Diputación da Coruña, pois pues, foron en catro lugares da, da provincia da Coruña. E mm -hmm. acabamos en Teo, porque de onde, onde, onde vivo. E trata-se de, de, de que falábamos, ¿no? de recuperar a memoria oral okay. dos sitios, non? De por que isto se chama así, de que, que, que en cada zona pues, hai pues, tradicións no? que aquí en Teo pues, están no antroido xenerais do Ulla, por exemplo, ou... Claro, eh? sí. o... Claro, en outros lugares hai outras cousas, non? Mm. Pois, imagínate, se fosse a Lalín, pois teria que falar de onde vengo do cocido de Lalín, pois poñelo de exemplo, non? Sí, sí, sí. E todo iso é moi interesante, porque é todo oral. Nos eh, gravamos algunhas cousas para podcast, sí. que desto vos sabedes, non? Para despois emitir. Sí, sí. Nas voces de que non lo contan, porque tamén é moi bonito escutar as persoas como mm. contan as cousas. Sí, e a mí un proxeto que me gusta moitísimo. Mm. Leva moitísimo traballo, pero é moi bonito. Siempre. Pois, eso, repetiré delo, seguro Está, Estamos niso, estamos niso, sí, sí, seguramente Porque é algo que non é moi caro Porque non, non require así grandes medios Só require a implicación das asociacións de veciño, sobre todo non para, pues para que participen, para que falen Para que, bueno, eu levo as sesións Eu conto lleis algún conto é, Contame contos a min, claro, de iso uh -huh. se trata Esto entón, que é, é moi bonito, seguiremos, eh, xa vos direi dicindo. <risos> vale. É que os cativos, os cativos sí. eh, cando perden ese un pouco a un a, a, a vergonza, non? Si sí. sí, empezan a contar, xa contan no, pero, os seus contos. é importantísimo, eu falando sí, diso, recordo sí. me, un amigo un, unha participación tua non, sei, ou, non, non me acordo donde foi, non sei se foi, cap, ver, non sei. era Cac a lectura de dentes de cuello me parece que foi que, que ah, de vale, dentes... vale, vale, sí, sí, embrión embrión, eso es bueno, que é unha eu son maior, pero pero convertidme en cativo, escoitando ah, que <risas> que ben, mira, é que, precioso, que ben a ver... bueno, é que somos, mira tambos na segunda idade <risas> pois pues é, no. es maravilloso. é no, fantástico. Vamos a ver, eh, quizás eh, o, o acompañamento, claro que saber dar yo entonación o que ti traballas eh, saber saber comunicar deseseito de é mm. eh, importantísimo, non? Pero que ademais este tan tan ben redactado, pois pues, é eh, bueno, feiticeiro, fai que os cativos seguro que se est estarán en, en, engallalados pero tamén os maiores tamén somos capaces de escoitar tamén cosas tan extraordinarias mm. que maravilla pois pues, diso se, se trata que se xa para que quem escoite que os rapaces entendan ¿no? pero que os mayores pues, esa volta tamén disso ¿no? mm, de... se trata claro. que ven <risa> bueno, que, que máis cousas que lle podemos decir aos nosos entes de Paula Carvalheira Uf, xa vos dixe moitísimo, xa vos dixe... E agora, bueno, pois agora estou revisando un texto de teatro que, que se vai publicar, que, bueno, a obra xa está está montada, pero faltaba publicación no do texto uh -huh, uh -huh. Eh, ando neso, porque afortunadamente estes últimos tempos pues, me encargaron algúns textos de teatro, que a mí é eh, algo que me gusta moito, para outras compañías entón, eso é maravilloso, porque tina tú a casa, imaginas, e logo as compañías fanno xa, <risas> es que xa, ti xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, pois teremos que dar che argumento argumentación e e e fórmulas de e desexos porque nos ver, nos temos aquí na asociación Rosaria de Castro, unha compañía de aficionados que lle chamamos Anduriña e facemos, e, e facemos unha inter interpretación de aficionados teatral cada ano, unha cada ano. E, e, e costa nos moito pois, Atopar textos Que, sí. que, que non sexan demasiado Difíciles E ao mesmo tempo que a xente se divirta con nosotros non? Claro. Últimamente Temos dificultades para iso Para eses textos Pois cando, cando Menos lo, lo, lo esperes Vamos a pedir que nos fagas alguna cousa Con algún sí. Pois pues nada Ya sabes, vos dálleme como as compañías, somos tantos. Sí. Queremos que vaya disto e eu xa me poño traballo. exactamente. <risas> pois intentaremos e convidaremos te a que veñas precisamente eh, a, precisamente quando a... le estrenemos convidámosla a que veña. Ah, si, sí, claro. pagamos o viaxe, claro que si. Sí. Mira, mira que que ocasión tan boa. Ah, si, si, pagamos ese viaxe eh, seguiremos en contacto. Pablo. Moi mm ben. -hmm. Eh, de de verdade que mm, a, Bueno, que, que nos comunicaches esa, esa faceta túa que tá, que che gusta moito precisamente uh -huh. eh, inventar teatro, pois che sí, chederemos, sí. chederemos a nosas intencións. Eh, tú veches claro. moito tempo, eh, algunha vez aí que por Barcelona? Sí, por Barcelona, si, sí, varias diré, te veces, si, si. Sí, sí, Eu non sei. Eu non sei se te terei visto aí por a zona, deixéramos, antigua de Barcelona. Non sei se te terei visto. Sí. Ah, bueno, hai moitos anos, había un local aí que era o Harlem, mm. e, bueno, aínda hai pero aí, antes programaban contos, non sí. sei eh, se si éramos membros ou os sábados, então uh -huh. moita xente que contábamos contos íbamos ao Harlem, uh -huh. logo tamén un festival que se chama o Mundo de Mots, uh -huh. eh, tamén, pues, tamén íbamos a contar contos e ainda fún bastantes veces, uh -huh. e logo fún o CCCD alguna vez ao Festival de Literatura, uh -huh. Ai, na, cando podo, porque a mí, eh, vamos, a mí esa, esa terra en la que está, esta me gusta moito. É no, me... bueno, que, os... que eu polo nome. Os galegos e, do E todo isto sí. é que me... Estou pa... pensando... Sí, que, en... que conheces, sí, amen, sí, Vamos a ver. Que, Seguro. Que escoita... Uh, mm... Paula, que te a felicitar Moitas felicitacións por, por ese traballo tan importante Que, que dín as rumorosas Que foi premiado ¿no? un... Si, sí, ah, sí. efectivamente, levou o premio Luisa Villalta eh, Da Diputación, Diputación. Que é para obra de igualdade Que trata o tema de igualdade de xénero E como está mm. unha obra pues eso, que resalta a figura das mulleres Galegas na historia das Artes, pois sí, levo o premio nada, hai, hai un par días como moi informados? Deputación da Coruña per miou, sí, sí en hora sí. boa, felicitacións a ti e todo o equipazo que, que, que formades todo eso Moitas grazas, eh, invitaríamos a Estrea pero creo que vos cadra un poquinho longe <risa> sí. sí, pero seguro que terás muitísimo éxito, sabes, non só menta aplausos, nosotros temos tendo corazón desde aquí. Teña. ben, qué ben. Pois pues iso é importante. Que te agradecemos muitísimo estes minutitiños que nos dedicas, que sabemos que ten muitísimo traballo e que, que, que bueno, que sigas colleitando moitos éxitos e seguiremos en contacto. Non te esquezas que te incomodaremos para que nos fagas algún texto que, que para que nos eh nesa, nesa nosa ilusión que temos así de ser eh. seamos capaces de interpretar. Pois, por suposto, non incomodades nunca, sabedes que son de sus amigos, sempre ven recibidos a través do teléfono e en vivo moito máis. O, sea, xa, que, o que queirades, pois, e caldo queirades. Que un placer falar con vosco. Moitísimas gracias, Paula. a vos, Moitos biquiños. Úbico moi forte. Bueno, de que soña caneta de poeta navega polo mundo cun berro na maleta verso cem hemisfério orbita na fin do grande misterio teima de navegante unirica lei planeta distante fin de un grande misterio tema de navegante unirica ale planeta distante